Його довга постать раптом осіла на стільці, зібгавшись і зчулившись. Не женіть мене, Марто, благально промовив він. Я вас не жену, відповіла вона, але йдіть уже додому, ви дуже хвилюєтесь. Він покірно одяг кожушанку і узяв у руки шапку. Потім несміливо запитав А можна познайомити вас? я казав. Знайомте, байдуже, промовила дівчина, підводячись. Знайомте, Льова, хай буде ще на знайомого більше. Оце книжка. Ідіть, я читатиму. Він мовчки вклонився і вийшов. Обережно і тихо, як завжди, причинив за собою вихідні двері, а на ганку спинився, замислившись. Дрібний сніжок, що вечора почав падати, вмить запорошив його постать, танучи на бурцях та борідці. Ця висока, негнуча постать постояла трохи й довгими кроками потім рушила з подвір'я на вулицю. Жив Льова на маловідомій ширшому загалові киян Арсенальній вулиці, яку не так-то й легко знайти в печерських нетрях, і яку всі мають нахил плутати з вулицею Арсеналу, що тягнеться на південь від славного в історії революції заводу. Але яка вулиця Арсеналу широка і довга – така вузька та куца Арсенальна вулиця, що складається раптом із двох кварталів одноповерхових будинків з доконечними палісадниками і силою котів та собак. Що живуть тут виключно робітники, поденщиці, пралі, бендюжники та чорнороби, які зранку всі розходяться на працю, Товдень кількісна перевага отих тих свійських тварин над людьми стає цілком очевидна. За невисокими парканами в глибу подвір'я туляться мазанки сільського типу, переділені на кухню та кімнату, де господиня обов'язково витре фартухом стільця перед тим як запросить гостя сідати. Ні звідки місто не здається таким далеким, як із цього міського закутку, і треба бути напрочуд байдужим чи, може, до краю в собі зосередкованим, щоб з доброї волі в цій глуші оселитись. Історія льови з бурцями може бути, за приклад, зовсім непристойного впливу особистих моментів на людське життя. Народившись у тому ж таки Каневі від батька Фельдшера, він теж на Фельдшера вивчився, потрапив на рік до царського війська, звідки 1917 року повернувся додому, відбув, незважаючи на несприятливі зовнішні обставини, палкий роман із прекрасною дочкою канівського касира, яка кінчила чотири класи гімназії, одружився нею, і щасливо осівся неподалік рідного села завалосного фельдшера. Тепер життя його обіцяло бути прямою лінією до глибокої старості, скрашеної жвавістю його вдачі, простотою звичаїв та свідомістю своїх фельдшерських обов'язків. Але наприкінці року 1919-го частина Червоної армії, проходячи селом, змобілізувала його до своїх потреб, вирвавши таким способом лікпома Роттера із родинного кубла, розлучивши його таким чином із коханою дружиною, тільки півтора року, як спізнаною, і прилучивши його таким робом до революційної боротьби. На фронті він лишився веселий, лагідний. Обов'язки свої виконував як найчасніше, але потай мріяв і тужив за своєю любою дружиною, яку на віддалі починав просто таки божествити. На самоті він створював цілий культ своєї жінки довгими годинами вночі, захоплено міркував про майбутню з нею зустріч і нишком перечитував її коротенькі листи. Але ось через якихось півроку надійшов від неї лист дуже довгий. В ньому касирова дочка писала, що фельдшер Роттер зав'язав їй молодий вік, що він замкнув її в чотирьох стінах на селі, що він занапастив її юність, зрадницькі звів її, що вона ніколи не кохала його, що в неї є всі пориви і вищі потреби, що, нарешті, знайшовся великодушний чоловік, який зняв полуду з її очей, і спобіг цим її любові до скону. Отже, вона їде з тим надзвичайним чоловіком у широкий світ, а йому наприкінці посилає прокляття за пропащий час свого життя. Лист цей, льову, тоді 23-річного молодика, більш ніж здивував. Він його приголомшив, зруйнував і знищив. Фельдшер Роттер анічогісніку не міг уторопати. Передусім, дружина за весь час шлюбного їхнього життя не виявляла найменшого незадоволення свого побуту чи його особи. Навпаки, була до нього вельми ніжною, життя на селі її здавалось цілком улаштовувало. Сільська інтелігенція була і ніби достатнім колом, де вона сяяла. І раптом, раптом… Раптом Льова дізнав, що то є несподіванка. По-друге, він не міг припускати, що дружина його здібнена такий високий, витончений стиль з прокляттям наприкінці. І тільки багато пізніше дійшов висновку, що лист цей був писаний під диктуру того невідомого і незрівняного чоловіка, що взявся звідкись і розбуркав у його дружині високі пориви. Хто це був, Льова так і не довідався, бо коли згодом через рік дружина прийшла до нього слізьми і запевняннями, що той виключний чоловік просто ошукав її і покинув на призволяще, фельдшер Роттер не схотів з нею розмовляти і жорстоко вигнав її у нападі на світського гніву, якого сам злякався. Ще через рік підолашна канівська красуня з усіма своїми поривами, болями і прикростями померла з висипного тифу. Власне, ні її поява у вигляді стародавньої блудниці, ні передчасна смерть не справили вже на льову великого враження. Самого листа йому було досить. Це була страшна душевна катастрофа, абсолютний незрозумілий спустошення його істоти. Тим більш дивне, що воєнні обставини загалом не сприяють поглибленню особистих переживань –